O mundo está repleto de ouro. Ouro no solo, ouro no mar, ouro nos cofres. Mas o ouro não resolve o problema da miséria. O mundo está repleto de espaço. Espaço nos continentes, espaço nas cidades, espaço nos campos. Mas o espaço não resolve o problema da cobiça. O mundo está repleto de cultura. Cultura no ensino... Cultura na técnica... Cultura na opinião... Mas a cultura da inteligência... Não resolve o problema do egoísmo. O mundo está repleto de teorias. Teorias nas escolas filosóficas... Teoria nas religiões... Mas as teorias não resolvem o problema do desespero. O mundo está repleto de organizações. Organizações administrativas... Organizações econômicas, organizações sociais, mas as organizações não resolvem o problema do crime. Para extinguir a chaga da ignorância que acalenta a miséria, para dissipar a sombra da cobiça que gera a ilusão, para extinguir o monstro do egoísmo que promove a guerra, para anular o verme do desespero que promove a loucura e para remover o charco do crime que carreia o infortúnio, O único remédio eficiente é o Evangelho de Deus no coração do ser humano. Sejamos assim valorosos na construção da humanidade nova. Sejamos, pois, filhos de Deus.